Незважаючи на те, що новожахів нещодавно відзначив своє 250-річчя, в ньому не збереглося нічого від старого повітового міста. Декілька безликих п'ятиповерхівок – стандартні бетонні міськвиконком, універмаг, центр дозвілля. Решту території міста складали будинки сільського типу різного рівня злиденності. Деякі з них виглядали несподівано пристойно. Від автостанції Чіканчук відразу рушив до НДЦМ. Новожахівського дитячого центру мистецтв, з директоркою якого, Марією Васильівною, він був знайомий. Вона приїздила до Києва за підтримкою. В НДЦМ уже почули про смерть у комбінатному і не знали, як відреагувати на неї, запросити священника освятити приміщення чи оголосити хвилину мовчання. Поки ще нічого не проводили, чекали вказівки. Чіканчук пояснив, що фундація це не обивно і відповідний вказівок не дає. Марія Васильівна повела його коридорами і класами НДЦМ, вона заквапилася показати, на що йдуть гроші, виділені фундацією. Ось полагодили опалення, ось настроїли фортепіано, Марія Васильівна взяла акорд для мінор. Ось купили штори для класу малювання, ось картини наших юних художників, а це наша Любанька Козова про напівпаралізовану 16-річну Любонько Козову Олександр Чиканчук чув багато, і на титулі проспекту Фундації використано фрагмент її роботи у жахові на базарі. Так звичайно малюють тільки діти, які причасно стали дорослими, бо їм не довго жити. Ось ми зорганізували харчування сиріт, які мають нахили до мистецтва. Вони приходять на другу, обідають і потім йдуть на заняття. Мабуть, такий вигляд і запах, як у кімнаті, де харчуються новожахівські сироти з мистецькими нахилами, мали приміщення Діккенсівського робітного дому. А ось тут ми виділили кімнатки для гостей. У нас у Новожахові немає готелю і люди на квартиру не приймають. Тут і зупинялася покійна пані. Вона була дуже незадоволена, що душі немає і туалет на коридорі. Але що поробиш? Зробили, що змогли? Чому пані поїхала до комбінатного? Звідти приїздила жінка Марія Підгубна. Вона й запросила вашу співробітницю до себе. Казала в неї чиста світла кімната, де можна переночувати. І підвіз їх якийсь родич на своїй машині. А що далі було, то я вже не знаю». А ось і машина для вас. Рада, що хоча б чимось могла вам допомогти. Марія Васильівна провела його до старенького москвича, вийшла на холод без пальта. Відчувалася, що вона хоче щось сказати, але не насмілюється. Але потім таки зважилася, розуміючи, що благодійник з Києва приїде до них не скоро. Може, зараз і недоречно, але ваша пані Мар'яна, царство її небесне, казала, що більше допомоги установам не буде. Тільки стипендії дуже обдарованим дітям, таким як Люба Козова. Але як же ж без таких центрів, як наш? Це ж ми відкрили Любоньку. Це ми ж організували для неї домашні уроки». Саме з цього приводу Олександр Чиканчук відчайдушно посварився з Мар'яною Хрипович напередодні її від'їзду сюди. «Треба підтримувати мистецтво, а не окремих митців. Як буде мистецтво, то й будуть митці!» – так кричав Чиканчук. «То була жахлива сварка». А Мар'яна відповідала йому, який ти занудий в житті і в роботі, і вирвані роки твої занудні, і в ліжку завжди був занудою. Чіканчук онімів. Усі його аргументи, які він продумував тижнями, місяцями, які готував для внутріфондовських нарад, тупо порозбилося у Мар'янину відповідь. Вони сварилися в офісі фундації. Того дня надвечір вона їхала сюди, до Новожахова, тому пішла додому раніше. А він сидів допізна, коли всі вже пішли. Лишилася тільки охорона. Він добре пам'ятає той чорний вечір. Секретарка Тетяна теж пішла. Хтось зателефонував, він узяв слухавку. «Вибач мені», – дзвонила Мар'яна. «Твої вирвані роки де чого варті? І в ліжку ти був непоганий». «Дякую, Мар'яна». «Але в житті та на роботі ти банальний, як малинове варення в мідній мисці». Це були останні слова Мар'яни Хрипович, принаймні для Олександра Чиканчука. Але зараз йому неприємно, що хтось береться судити мертву Мар'яну, і він каже. Марія Васильівна, Мар'яна Хрипович дуже багато зробила особисто для допомоги дітям. Заради роботи у нашій фундації вона відмовилась від курсу лекцій у Ванкувері, а зараз її нема. І давайте не будемо її судити. Хіба я щось кажу проти неї, але якби ви знали, як ми тут живемо, як ми тут живемо, у Марії Васильівни впалі темні очі і руки селянки. На ній пристойний костюм, єврообноски елітних фірм приїхали в славне місто Жахів. Вона сутула і сива, а їй на два роки менш, ніж Мар'яні. Чиканчук випадково знає вік директорки. Він простягає Марії Василівні свою візитку з домашнім телефоном і дякує їй за допомогу. «Попереду в мене страшне», – каже він на прощання. «Я вас розумію, мій старший син загинув під потягом рік тому, їздив на станцію дивитись на поїзди. Мабуть, думав, як би поїхати звідси. Невже тут і справді такі згубні місця? Бо навіть найвидатніша особа цього міста, юна художниця Ел Козова, непересічність, яка оцінила сама Ем Хрипович, не знає щастя, скніє в інвалідському візку. Навіть не змогла поїхати на власну виставку до Мюнхена, хоча фундація оплачувала дорогу їй і одному з батьків». «Ось будинок Люби Козової», – ніби читаючи його думки, сказав йому водій, коли вони виїжджали на трасу. Її батько навмисно виламав паркан і спиляв дерево, щоб вона могла бачити поле з вікна. Далі водій мовчав. Друга йшла по рівнині, сіре небо зливалося сірою землею. Весь простір навкруги був чорно-білим. Здавалося, в усьому світі зникли всі барви, лишилися тільки розмиті силуети. А які яскраві картини Люби Козової! Навіть не віриться, що їх намалювала хвора дитина, в якої перед очима тільки сіре поле, безкрає сіре поле. Безкрає поле закінчилося, розпочався нескінчений індустріальний краєвид. Оце, мабуть, і є той комбінат. Один з гігантів недавніх часів, що зараз стоїть мертвий і тягне за собою в чорну прірву небуття тих, кого раніше годував. Ось і оселі, де живуть люди. Дерев'яні бараки перших будівельників комбінату – там ще й досі хтось живе. Он сохне білизна, стоять дитячі візочки. Бідні люди ще й розмножуються. Дво-триповерхові білі будинки додавали квартири першим комбінатчанам. Масив багатоповерхівок для наступних поколінь комбінаців. Будови села, що закінчилися, почалися рейки і цагляні залізничі споруди. Станція Велика будувалася для неперервного вивезення продуктів діяльності нині покійного комбінату. А його могутній силует грізно височить у сірій далечині на задньому плані декорації останньої дії історії життя і смерті Мар'яни Хрипович. Чи думала вона колись що знайде свою смерть у такому місті зовсім невідповідному до її життя? Москович зупинився біля відділення дорожної міліції. В коридорі товклися якісь істоти на визначеній статі. Його провели до лейтенанта міліції, який потис йому руку, висловив співчуття з приводу загибелі колеги, запропонував сісти, сумно відзначивши, що з цієї платформи вже багато хто впав. Потім чімно запитав паспорт і почав заповнювати папери. Ви будете запроводжувати тіло? Я. Але я ніколи не займався таким, не знаю, як воно. Зараз спочатку встановимо особу. Вона тут. «Де? Вона в моргу. Зараз вас відведуть». Потім дільничий щось говорив про протокол, і Мар'янині цінні речі, які він мав отримати під розписку. А в Чиканчука виникла думка. А раптом то не Мар'яна загинула під колесами потягу, а інша жінка. А до міліції з якихось причин потрапили її речі. Може її хтось погребував, а потім з її речами потрапив під потяг. Бог покарав, сама Мар'яна жива і скоро знайдеться. Не могла вона так бездарно загинути в такому згубному місці». Його відвезли до моргу в міліцейському автомобілі. З ним був уже інший чоловік у міліцейській формі. Старший за віком, проте молодший за званням. Ольга Іванівна, Корвалол, Валеріана з вами? Вітю, який Корвалол? Яка Валеріана? В нас давно тільки на шатир. Ходімте. Вони зайшли в холодну кімнату з кахляною підлогою. Хай зачекає тут. Я привезу сюди, навіщо людині йти далі? Сказала Ольга Іванівна і за хвилину повернулася, легко штовхаючи поперед себе металеву каталку. Під супкою-рядниною нічого не можна було вгадати. Обличчя теж накрите. З-під ряднини додолу звисає густе волосся кольору осіннього листя. І не родини Білява біляв, а саме таке кольору опалого листя, як у незрівняної Ірен Форсайт однієї з найскавіших літературних красунь. Цього було досить для встановлення особи. В горлі страшний судомний ковток. Стало милосно, він мимоволі закрив очі рукою. Міліціонер міцно підхопив його під пахви, а Ольга Іванівна сунула під ніс на шатирного спирту. Міліціонер підштовхнув його ближче до мертвої Мар'яни, а Ольга Іванівна лагідно вимовила: Не бійтеся, дивіться, личко не пошкоджено. І вона відкинула покривалом. Чому на обличчі Мар'яни немає страждання, тільки не глибока подряпана на чолі. Декілька секунд він дивився спокійно, а потім йому знову стало млосне від думки про те, як трощилися її ребра і хребці. І він знову похитнувся, і знову міляціонер підтримав його. Вона? Вона. Тоді ходімте, розпишетесь. Вони вийшли в пошарпаний кабінет, його посадили. Він підписав папери, що він, Олександр Богданович Чеканчук, у присутності стверджує, що загибла. Є Мар'яною Миколаївною Хрипович. Господи, даруй нам гріхи наші. Я на вас чекатиму в машині, а ви поки тут з Ольгою Іванівною. Не треба. Вам ще платити за прискурантом, за зберігання, за бальзування, за послуги. Не турбуйтесь, я все сплачу, а це візьміть за вашу турботу. Я вас прошу, Ольга Іванівна, спасибі вам. Ні, ні, за таке не можна брати. А оце зараз візьму, а потім залишусь без роботи. Ходімте, я вам віддам те, що було на ній. Який це в неї номер? Ольга Іванівна подивилася на папери. Вони підійшли до камери схову, де, згідно із зазначеним номером, зберігалися в целофанових пакетах речі тих, хто потрапляв до моргу. Ольга Іванівна видала чеканчукові, кокетлові чорні чобітки з трьома срібними пряжками по боках і чорного валюрового кашкета. Ось, зовсім ціли». Куди ж я з усім цим? розгублено запитав він. Ми завжди повертаємо речі після нещасних випадків. Життя зараз, знаєте, яке? Мертвим уже нічого не треба, а живим ще може знадобитися. Зачекайте, зараз мені розпишетесь за все, а за це окремо. Тримайте. І вона простягла йому турбинку, де зберігалася уламка розтрощеного годинника, що був на руці Мар'яни. Вибачте, Ольга Іванівна, я можу ще раз глянути на неї? схвильовано проговорив Чіканчук. Я вас дуже прошу, я швидко. Добре, ходімте. Вони знову опинилися в кімнаті, де вже були, і Ольга Іванівна знову вивезла йому Мар'яну і обережно відкинула покривало, щоб не лякати його виглядом розтрощених кісток. «Ви не переживайте, вам її приберуть у Києві, ніби живу, головне, що личко ціле», заспокоювала його Ольга Іванівна. Олександр обережно торкнувся її волосся. Більше, ніж інтимні пестощі, бережуть його долоні пам'ять про дотик до тих кіс. Не часто таке волосся обрамлює гарне обличчя. Зазвичай природа вирішує, годі жінки обличчя, а волосся буде ординарне. Або такі неймовірні коси обрамляють звичайне лице. Природа всього не дарувала Мар'яні. І доля багато чого їй дала. І чоловіки теж робили Мар'яні щедрі дарунки. Він, Олександр Чеканчук, у далекі роки їхнього кохання подарував їй діамантові сережки. Люди, що поверталися з півночі, бувало робили коханим жінкам щедрі дарунки. Вони з Мар'яною розсталися, але вона і далі їх носила. Вона любила їх, коли вже й не любила його. Де вони зараз? Ось тільки дірочки на вушках. Він обережно торкнувся несподівано твердої холодної щеки Мар'яни і знову хрипко скринув. І не було поряд міліціонера Віті підтримати його.